La tasal anna sabi, salba kajal kutubi, an posori lam tazal. Sljedeći mesela koje sam uh, imao namir da govorim, a to je uh, kako se određuje početak i kraj Ramazana. Mada predposljedno da vi znate ove, da ste slušali, da se čitali uh, te prepirke, polemike među među i, i, i učenim, ali a, ovo je pitanje jako bitno i o njemu, a, treba imati osnovno poimanje. Ne zamislio da musliman bude i džah nekim osnovnim stvarima, pogotovo u pitanju na kojem iđma u učenjaka. Ovo je zanimljiva stvar, znači da ovo pitanje, određivanje početka kraja Ramazana, na tome iđma učenjaka. Znači, konsenzus učenjaka u ovom etan na tome da se početak i kraj mjeseca utvrđuje gledanje mlađaka, viđenje mlađaka. 29. danom mjesecu, u mjesecu ako se vidi mlađak kada je sunce, naravno kada je vedro nebo i tako dalje, tada se tada se znači, zna da je sutra Ramazan. Ako se ne vidi mlađak, onda su potpuni u, u potpuni se 30. dan šabana i onda se poslije toga zna automatski da je znači da je preko sutra dan nakon toga drugog dana da počne Ramazan. Natome je naučeniaka i naravno temelj na to, to temelje na vjerodostojnim hadisima. Mutefe kuna lih, prenosi se ode Buhreire i Abdullab Nomera i mnogi drugi ashaba. Sumu li rujetihi, u aftiru li rujetihi. Postite Ramazan kada vidite mlađak i prekinite sa postom Ramazana kada vidite mlađak. Znači Hadis, ja kodan. Ako neko došlo da pa kaže nama, je, pa dobro možda je to ono doba, važno, nisu imali ovaj. teleskopa, nisu znali računati tako dalje, Ne. Imamo hadis koji nam, uh, također mu tefekun ali koji nam pojašnjava tu, tu nejasnoću. Gdje kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nahnu umetu umije, mi smo umet nepismenih. Sada ću nam govoriti, mi nepismenih, poslanik god da smo mi nepismenih. Ne misli se nepismenih to da ne znamo pisati i čitati. Za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam bilo vas haba koji znao čitati i pisati. Nego nastavku hadisa kaže, La nektu bala nahseb. Kaže, ne pišemo niti računamo. E šehru indena, kaže, mjesec je kod nas, pa je poslanik sada rukama pokazuje. Znači, s ruke, 10, deset, 3 puta, 10 kaže, eh, zadnji put ovaj, čet, četiri četir, prista na jednoj ruci. Znači, 29 dana, kaže, kod nas je mjesec dana. 29 dana jednom ili 30 dana. Tako je mjesec kod nas muslimana. Šta hoćete ima da kaže? Mi određujemo mjesec Ramazana, Allah što nam zadužio, praćujem je Mjesec nam je hižrecki, 29, 30, shodno smo vidjeli, nismo vidjeli mlađaka. Nema potrebe da računamo, da pišemo. Ovaj hadiz to znači. Nema potrebe da računamo, da pišemo. Po ovom pitanju mi, smo, mi trebamo biti nepismeni. Znači, ne, to ne znači da ovaj umjeti nepismeni i da je demonstrava biti nepismeni. Ne govori o tome, ne govori u ovoj stvari, održivanje početka kraja Ramazana, ostavljamo se na viđenje Ne treba nam ni pisanje, ni čitanje. To je, to je njegovo značenje Hadisa. I on ovo ovdje da neko ne bi rekao, pa to je za ono doba važno prati mlađak. Jel, sad je tu napredovalo, joj ljudi odešli na mjesec, odešli, otkrili je da ima više nego što ima, ova, a vi sad jel, još uvijek mlađak tamo pratite, ganjate i tako. Što nije tačno. E, znači ovo je po pitanju ovaj po pitanju toga odreživa početka kraja mjeseca Ramazana. A onda to je ako se vidi 29. noć. Međutim ako dva dva noći šabana, ako se ne može vidjeti mnačak. Onda su učenjaci razmišljaju kako postupiti. Iako došlo u hadis. Imamo ja vjerodosan ja, ja, ja hadis Buhari i Muslimu došla. Fa in gumma aleikum fa Kaže ako bude oblačno, sprečilo vas nešto da vidite mnađak, kaže potpunite mjesec. Šabansa 30 dana. Hadis jasno ko dan. Međutim, to je jedan od stavova učenjaka koji kaže većina džumhur učenjaka je na tome da se na ovaj način određivi. Znači, na ovaj način određivi. Uh, na tome su tri mezeba i u stvari uh, uh, jedan od stavova hambelijskog mezeba. Da se na ovakav način, kada se ne vidi 29. jednoćni nađak, ovako se utvrđuje. Dodala se, doda se 30. dan dodat se još jedan dana, 30. na na mjesec šabana pa tek onda nas upram za. Među tim imamo dugo mišljenje koji kažu a to je a to je od imaama Ahmeda on da bendisko da su oni uzeli a, fe in guma aleku faqdurullah došo jedan rivayet hadisa a, a, u rivayet kod Ahmeda kaže ako bude oblačno ili ne, može, ne mognete vidjeti a, mlađak, kaže računajte. Faktura, takdir znači računajte. U tom značenju ono zume. Međutrugio čas kaže, ne, ne, ne, ne znači računajte, nego faktura znači dodajte još 30 dana. U svak slučaj, s ovim dokazuju, prenosio vam dolajiv numera, to. Računajte, kako računajte? Šta to znači računajte? Kaže, skratite na 29 dana. Skratite na 29 dana. A onda kada su trebali računati da je, da je, da je ovaj, da je počeo postiti, znači su, onaj dan poslije toga. E, to je jedno od mišljenja. Treće je mišljenje, a to je da 29. god dana Šabana, ako se ne vidi mlađak, da se onda, da onda se treba, a, da oni koji a, znaju, a, pratili su, izračunali na osnovu astronomskih proračuna, Kad, da li se mogao vidjeti mlađak? Da li li se trebao pojaviti ili nije trebao pojaviti mlađak? Kaže, prati se po proračunima. sam se različno kod toga, da li to prati uh, ta osoba koja je proračunala ili svi muslimani. Uglavnom, ovaj stav treći se pojavio umetu tek poslije, nakon prva tri stoljeća. I su učenjaci koji ispomenuli ovaj stav poput mutarrifa Sheikh Hira ibn Surayji i tako dalje Šafiskom mezeba ibn Kuteybe Mohadisa i tako dalje. Međutim Ibn Abdul kaže da nije potvrđeno da, nije potvrđeno u rivayetima i ko prenosi od ovih učenjaka i sumnja uopšte da je ispravno da je to, da je to njihov bio stav. Tako da je ovaj stav je lupitan. Ođe kažem zašto ovu zašto hoćeteći sa spomeni? Zato što ovaj danas danas ljudi kada pričaju o tome Kako se određuje početak kraja Revesti Sramazana? Kaže, ima je dva stava učenjaka. Jedni kažu, pratite ovaj mlađak, a drugi kažu, kaži, na osnovu proračuna. I kaže, naša država, naša odulema uzela proračunima, i to, i to, i... I, i ostanjaju se na poznati hadis. Na koji hadis? Hadis, vjerod osam bilježiga i drugi manje poznati zbjeljskima, u, u kojim je došlo. E, saomu je, jaomu je, e, e, saomu, Jevom je sumu nasu, fitru jevom je uftiru nasu. Kaže, post kada ljudi posti. E, kaže, uh, mrsi, prestaje se sa postom kada ljudi prestane da posti. To je tašno, hadis, uh, ocijenjen je nevjerovodost i privatljivi. I kaže, ovaj hadis ukazuje na to da se treba prilagoditi muslimanima. Kako određeno, određeno. I prati se po tome. I dokazuje sa tim hadisom. Međutim, dokaziranje s ovim hadisom je upitno zbog čega? Zato što ovaj hadis... Zato što ovaj hadis kako je pretumačen o komentatora hadisa sve do savremenog doba od tih nekih 6 7 tumačenja ni jedno tumačenje ne govori da ima veze sa astronomskim proračunima proračunima nego sve jedno tumačenje se vraća na to da neko da neko pogriješ da neko vidi primjera da neko vidi mlađak al-Kadijam ne prihvati njegovo svedočenje vidi mlađak essa se vraća na to da li je on da li će on pa on vidi u da li on za sebe treba da da se povodi početak krajima za na osobu viđenja mlađaka ili obaz za muslimanima da se prilagodi kako je kadija odredio na osnovu nekih drugih koji su tvrdili je viđan ni viđe mlađaka o tome se radi ili slično tome uglavnom sve vraća na viđenja mlađaka uopšte nije bilo govora o proračunima tako da dokazivanje sa njime upitno međutim ima tačno savremeni učinjaka ima koji dokazuju sa ovim hadisom Iako opet kažemo, na početku, znači na ponovimo tu stvar, znači i žmavu čenaka je na tome da se određuje početak i kraj mjeseca Ramazana na osnovu gledanja mađaka. I ne samo to, nego su u fikskim knjigama učenjaci Mezheba jasno naznačili, jasno su naznačili da nije ispravno povoditi se, povodit se za, astro, za proračunima, proračunima početka kraja Ramazana. I o čak ima izda tve, tako neko kaže, jel pa imala neko učinjaka, rekao, sa vrem, ima. Mm -hmm. Mohamed ibn Salamun Edžid, poznati šeh, inače, on sirijac, a živi u Saudijskoj Arabiji, e, bio upitan o tome, bio baš upitan slično naše situacije. Kaže, mi smo u državi gdje se, gdje se oslanjaju na, na proračun, na astronomsko, viđaju mlađaka, kaže, koga da sad slijedimo? Da li da slijedimo neku zemlju koja koja prati mlađa gledanjem ili, ili da slušamo ono kako su nam odrijedili naše e, vjerske institucije Pa je on odgovorio, njegov odgovor je bio sljedeći. Prvo je naveo na uvove govore učenjaka, nego sam ja sam nedvosmislen, kaže nije dozvoljno, oslanjanje na astronomske proračune u viđenju mlađaka. Pa onda spomenuo sta, uh, govor Ibn Hadžera, koji kaže jel, da je, da se samo rafidije izdvojilo u tome da da da, da računaju početak i mjeseca Ramazana uh, na osnovu uh, astronomski proračuna. Da, da ehle eto na drugom stavu. A onda spomenuo uh, uh, riječ učenjake Lebadžija, koji kaže Selef u bio protiv toga da se da se prati uopće proračun. Pa kaže, uh, da godi učenjaki, kaže da je to batil, batil uopće, osvrta se na to. Pa imam nevevi također. Kaže da se to odbacuje, da se ne prihvata ko prati, ko prati uh, astronomske proračune. I ne samo to, znači imam učenjaka, unutar Hanefijsko me zove, poput Ibena Abedina, o kojoj kaže ako vladar odredi namisliku neko mjesto odredi da odredi početak kraja Amazona na osmom proračuna kaže nije dozvoljeno da se prati ne slijedi se on nego gleda se kaže viđenje mlađaka uglavnom nije cilj da o tome idemo u detalje ovaj ovdje spomeno mamatimsal manager spomenuo i fetvu stalne komisije Ovaj, ostalan komisije u Saudijskoj Arabiji, koja je također rekla da je obaveza vađe muslimanima da pratije mlađak i tako dalje, da nije odozirano da se oslanjene. I uglavnom, njegov, na kraju je njegov, završetak njegove fetve bi u tome. Kaže, u ovom slučaju, znači, znači u slučaju kao što je, ovaj, prenosio je od i mama Malka također riječ. Kaže, ako namjesnik koji se oslanjene na stranske proračine odredi da po četirama zanah, onda se zna, kaže, on, on nije uzor u tome, niti se u tome slijedi. Ovdje imamo Maliki se također prenosi. Udalno mnogo učinjaka koji su to rekli. E, Pojim te ovdje, šta da, kaže, njegov odgovor na kraju je bio, kaže, šta da uradimo mjestima gdje se, gdje se ne, ne prati mladžak i određuje se unaprijed, kada je početak kraj mjesec Ramazana. E, pa kaže, e, Mohamed Sadar al-Muneđid, kaže, ili će se ostaviti na viđenjem mladžaka u zemlju u kojoj se to radi, pa Makar kaže od strane islamskog nekog vijeća ili centra ako je to moguće, ako ima neko da prati u toj državi. Ili kaže da se oslanja na neke države koje prate viđenje Mađaka, kaže po podržave dva harama, Arameina odnosno Saudijske Arabije. E, Hoće da kaže, znači ako se živiš u mjestu gdje se ovaj gdje se ne prati mlađak, nema niko neka institucija bilo centar ili neko, neka grupa skupina da to prati onda kaže vrati se na neku zemlju koja prati to pogotovo ako ta zemlja blizu nema velika razlika vremenske zone nigdje nada se da je ovo pitanje jasno kome nešto ne bude jasno možemo poslije toga pričati